aiteko konferentzia eta patuari dugun o nokomunitetan eh, bakebidiako presidentearekin anaiz funosazurekin eh, egun honen egun honan ama beraz ugiaren amazpia eginendu du gutete elduen igandean eta ama berantago aiteko konferentziatik ama urte ama mugimenduak foro sozialak bergo fundazioa eta conciliación ressourcesekin batera perseren a sorte topaketa bat antolatzen dituzue ugiaren 14 15 16an ama hasiuntando eta bayonan haukera paregabe azken amarkadaren bilana egiteko eta heldu diren uartetako erronkak main gainean ezartzeko ere bai. Odan, lehen galdera, menturaz, zer espero izaiten alzen aieteko konferentziatik edo ondotik? Eta amagurte berantago, zuek zer balorazio egiten, duzue, egiten duzuek, nunem egiten duzuek kursora? Bon, igur ze dut aieteko konferentzia egontzenean, denek espero eroginuela epe biziki motz batean Negociazio Mainbat Martxanarriko zela French eh, espanyola estatuak eta eta erakundearen eh, artean olako konferentzia bat dagoenean jengabe eh, ere denek eh, sentimentu akinolako itzemen bazela aujil anketa bat eta aujil anketararen ondorioa hori izango zela. Orduan 10 ah, urteren ah, Bueltan ez dela eman begibistakoa da, estatuak ez dutelakoz inungo borondaterik aierazi aietak markatzen zuen lan ispiritutik, kataskaren konponbideari bide ordenatu eta nik jango nuke tradizional baten martsan jartzeko. Holi decepzioa da, beraz? Bai, decepzioaz, eta aukera, nire garen duke, ba, aldintzak baziren. Munduan inun ez da ikusi talde ta armatu batek, alde bat olako jauzi baten emaitea borroka ahmatuaren ustearekin, ez zuen besterik espero, gara iango gauratu akordio ak hake direla, alde egdien artea, bon bre, dena batzen, dena batzen hori behar den bezala emateko, decepzioa bada era berean haiete kekaagi duena da kontzientzia hartze handiagoa Euskalegian erantzunkizun hartze bat bereziki jenda arte zibiletik eta inoiz baino gehiago impplitzea norbanakoak eta eragileak bake prozesua zer izan behar duen zehaz, momentuan eta ihiskatze uh, handiak uh, hartuz gainera eta pentsatzun gero sartuko girela ba bide hori johatu alizateko eta behin betikotz gatazkaren uh, ondorioari edo kompon bideari barkatu gehiago uh, bidea emaiteko. Geroztik bake bidean lan egindu zue, amagurte hauetan, edo gutiago zuek uh, amagurte baino gutiago baitu zue, zer kausitu duzue zuen ustez ausitu duguna da, nik dut lehenik, ipar euskalegian gatazkaren existentzia azalaraztea eta eta da bake prozesu terminologia erabiltzen dugula guk, justuki adierazten du dugulakoz gatazka politikoat badela eta gatazka politiko hori bide eman behar diogula eta nik ustutoria intzin amendoa ondiada goguratu aieta intzin frantzia ere etzela inoiza aipatzen konponbidean, etzen existitzen eta hori ipar aldea, hare gutiago ez, gainera instituzio hori gabe, pentsa ez. Donk, inazio arte ikuspegitik arazu bakarazen Espanya eta egoeskoa legia da. Nik uste maila hortan lujaldetasun ikuspegitik pao usu ikaragarriak eman ditugula konzeptzio horretan eta oa, gatazkaren hauzia zazpi lujaldetan emaiten dela eta bi estatuekin. Eta nik uste dut ipare euskalegian erabat aldatu dugula a, Arreman politikoaren ikuspegia eta inoiz baino garatuagoa da aldea aldeainitzen harteko elkarrizketa alde batetik. Eta joan garela urtez urte lur alde mailako agendak finkatzen. Eta zer parean, zer ez duzuek ausitu doz, zer pentsatzen altzen, lortzen altzela eta ez dena lortu? Ez dugunak ausitu oraindik, da benetan estadoak kontsideratzea gatazkaren, ondorio, gatazkaren markatu konponbidearen uh, behar, eta orduan ed, hemen ipar euskalegian duen arazo politikoaren ezagutza. Zendako zuri ustaz? Ukatzen zaigulakotz uh, gatazka baten existentzia eta hori uh, momentuan hola da, beste uh, ez ginuke ulektuko zendako oraindik presoen ez den osoki uh, konpondua zenako deportatuak segitzen dute deportazioan zenako oraindik ezgira hasi atzera begirako ariketa batean iparra euskalegian eta nik izango nuke ondoriguetatik aratago duen gaia da eta nik uste utori dela ere beste lorpena ipar euskalegian argida inoiz baino gehiago bake prozesua procechoa estela ondoriuen konponbidea Badela zinez luraldean diren auzi esanguratzen eh, talken konponbidea eta hori ere bada garaipen eh, handia luraldi ikuspegitik erripkatzen dute hemen oraindik jende batek pentsatzen duenean gatazkarik ez dela existitzen eh, ipar euskalegian presuen gai aipatu duzu egia zuen lanaren argatzen nagusi bat izan dela, azken urteetan seher begirada maiten diozue gaur egun Zugu la lohtu benetan salbo espenesko legeri eta neogian inguruan buelta emaitearena, gero egia da garatu dela gure prozesua eta gure dinamika kontrako diskurtso horokor batekin, eh? amar urte hauetan ideologia antitegorista gero eta indahondiagoa hartu du, baita ere, noh banakoen baitan, eh? lehen etzena hain garatua, eta pentsa batak ausia dela eta hor badugu honik egango nuke uh, gako uh, handi hortik uh, eta diskkurtsogoetatik ateratzeko gure gaia. Haudan, ez da lortu salboespenezko neurien ikuspegitik, baan bai lortu da auzi hori uh, denna bilakatzea. Eta uzten bat zen presuen gaia orain arte alde bati, orain bada hemen ardura kolektibo bat hogi buta emaiteko, Nik uste, denek argi dugulakotz... Ez... Denek diozularik nota zaizera. Ba, gehiengoa, politikoen gehiengoa, jendarte zimlaren gehiengoa, nik uste gogoa dugula bukatzea ondori huekin, iraganari begirako ulermen ulur, ariketa behar den bezala egiteko. Inork ez unai berritz bizi, bizi zandakoa. Denek ulertu nahi dugu zer haitik ertatu den. Denak ez gira dozea, izango, baina zor diegu denei, Lacquey gaur egunean hortan ibiltzen direna eta batez ere ondoko onduko belagunaldiei ariketa hori egitea denen artekoa eta benetan eta hortan or, or, ere oraindik shaktuaz giren ariketa hortan egon diren iragan guztien inguruko uh, ausmarketa, uh, sufrimendu guztien kartografia eta abar ta abar. Donc hortarako bukatu behar da, eta erakundearekin lotutako, doiarduera armatuarekin lotutako ondori uekin, bainan... Oieksan dira presoak? Presoak, dira, dira iesrariak, dira deportatuak, bialdetako biktima edo sufrimen duguziak, bainan iragan gehiago bada, eta eta historio gehiago bada, gure gian, eta berezik ipar euskal egian, eta usut badela ere garaia, ipar euskal egian gertatu denaren inguruan, hausnartu dezagun, hitz egin dezagun, eta aurri ere uh, agenda bat jarri. Uh, Egia da aipatzen dela naiz, eta bergiiki ere pretzeko usuziitegietan aipatu da konkontazio egoera hau nahi dela gain ditu eta orain elkarbizitzaren uh, momentua dela bakebdearen egin beaga da bakea sortzea euskalegian hori uh, lortu duzue. Eh? Eus, bakea eraiki nahian ari gira, bakea ez da sortzen uh, talde armatu bat uh, desegitzen denean, uh, talde armatu baten uh, desegiteak, baldintzak sortzen ditu bakerako, baina nerri pikatzen dut, ortarako joan behar dugu identifikatzera, zer kekar izuen gatazka uh, armatu horren isistenzia uh, izatera, orduan nikusti, hortan da, eta amargaren orten mugauntan, badugu zer gogoetatu, perspektiri begira oraindik egin beajekoarrik eta gutien inguruan ulermen ariketa guziien inguruan eta joan gure eginkizuna geldituko da benetan, elkar bizitza egonko bat bermatua izango dugunean eta hojaak eskatuko du, ba, hainbat hau ziren identifikazioa egitea eta dostea galdinza horiek ukateko zein diren, Ba, konpondu behariko, gaiguziak, ondorioetatik, aratauago, doazenak eta hori argi da. Hemen ezingo da, elkar bat eraiki, euskaraz, ezin bada, bizi, ikasi, eta lanegin. Hemen ezingo dugu hola segitu, ba, hemen jendeak ezin badu, egon, e, bizitzen, efen uste dut, bide horrek ere erakutsi digula, Egonka ondia dela eta gaiak ainitzak direla eta gai oiei eutxi beharko diogula manera kolektiboan. Azuzira gaiteko alde bakarreko ariketa izaiten ari dela, azken amagurte hauetakoa? Bai, e, alde bakarrekoa nik izango nuke asiginen alde baten alde bakartasunetik eta gaur ari Azteko Ipach Euskalegian kasu, Ipach Euskalegitik, eta ustut ere badela baloratzeko, benetan Ipach Euskalegiko azenda batetatik ari garelakotz eta Ipach Euskalegitik frantziari begira ari girela luzatzen. Alde bakartasunean agian, momentu batzuetan lortu dugu, E, aldibik botasun bat iristen, eh, ahmagabetzea etzen, emango ez bazen egon estaduen implikazio bat, presuen gaia ezginuen lehen pausu bat emango ez bazen egon gure kasuan ministeritzarekin eh, hartu eh, eman hori, donk guuretzat argiden ada, eh, gero eta indar handiagoarekin elkarrekin eraiki adostasunak eta azendak eskoalegian eta eraman, eta gerota hurbilago izango da ba, azenda horokor baten planteatzeko uh, metodoa. Hotsen main gainean, eh, Frantzia eta Espainiako estatuak eh, ez hartzera dut biltza? Bai, eh, eh, nik egang nuke Espainiol eta estatuak benetazko eh, konponbiderako eskaintza eh, bat ukan dezaten, eh, eskoa legian, identifikatzen diren gai esanguratsuen gainean. Beak baina ondoko egonkak, heldu diren amahukteak, nolakoak izan daitezke? Balenik eta baina egonkak ondoriuekin bukatzearena, Eh, Nik uste badugu egonka eh, hondia adena memoriaren eh, lanketaren inguruan, eta ego eskoalegian batez ere maiten ari den eh, kontakizun izun lehia ogen gainditzearekin, hemen eh, ezingo da segitu bidez saanobat eraikitzen, eta elkarbizat bat eraikitzen, eh, eraikitzen eh, baldin badira eragile batzu betik altzaile baten bila doazenak. Eta hor bai badugula eh, ardura, Eta erantzun gizun kolektiboa hortan lan egiteko eta joko hortan ez erortzeko. Rekezu egan aiden gauza pentsatu behar dugunik, edo alburu berdinak ukan behar ditugunik, baina bai badugula zelan egin bat abestearen harteko egespetuan. Anaiz, sinuza beraz, min esker, gurekin izanik eta beraz, jokaketa eta honok dudiren malau, mabost eta amasei horietan. Bai, min esker